Мости для переїзду ставлять на палях чи на дерев'яних биках з палів, або ж на биках зі зрубів, що набиті всередині камінням. Бики підтримують настіл з брусів, а в кращому випадку – з плах, тобто перепилених на двоє брусів, а вздовж настілу йде не дуже певне поруччя. Розділ сьомий. Пожива. Вище у главах про мисливство та хліборобство ми висловлювали вже певну думку про те, що на Україні, як і взагалі в усіх краях, схожих з нею фізичними умовами, страва була в старовину переважно м'ясна. І тільки вже потім потроху вона стала головним чином рослинна. Ця зміна характеру поживи переходила не тільки в хронологічній послідовності, але й у послідовності класовій, в міру диференціяції суспільних класів. Одночасно зі зміною їх економічних відносин мінялася і їх пожива. Притому перевага рослинної страви, зрозуміла річ, почалася в нижчих політично робітничих класах. Як це вже давно помітили економісти. Коли ми, не заходячи далеко в минуле, порівняємо поживу маси українського населення століття чи навіть півстоліття тому а з теперішньою поживою, то побачимо, що навіть за цей невеликий період часу стався дуже помітний перехід до рослинної їжі. А в теперішній час українські селяни та й козаки їдять м'ясо, власне кажучи, тільки на Різдвяні та Великодні свята, коли колять свини та поросят. Та ще в які-небудь виключно урочисті дні і зовсім не завше в неділю. Так само дійшло до крайнього мінімуму і споживання молочної страви. Через постійні неврожаї зменшення кількості худоби, наїзди дачників, збільшення виробу масла та сиру на продаж. Молока у селян не вистачає навіть для дітей. Тим більше, що молочні продукти становлять жіночий прибуток, бо потреби жінок дуже неохоче задовольняють чоловіки з своїх прибутків, що майже всі йдуть на ріжні податки та збори. Уявлення про Україну як про край, де все обільєм дишить, стало тепер не тільки анахронізмом, а й гірким посміхом. Починаючи огляд української страви з мінеральних її елементів, треба сказати кілька слів про головний із них, про сіль. Серед природних багатств України майже зовсім немає соли. Її завжди привозили із сусідніх країв, відріжняючи в продажу Таврійську чи Кримську сіль, Цесарську чи Бохнійську та Земляну-Окницьку чи Румунську. На Україні сіль здобували тільки у Бахмутському повіті. На Катеринославщині Кам'яна та в Данилові на Угорщині, де її дістають з ропи, яку витягають з спеціальних колодязів. Місцеве населення користується правом діставати цю ропу дурно, і тому коло соляних криниць завжди топляться люди. Переходячи далі до рослинних елементів поживи, Перед усім мусимо згадати про дикі рослини, що їх дуже рідко вживають до їжі дорослі люди, але що їх дуже охоче їдять завжди голодні діти. Це, по-перше, лопуцькі, тобто молоді парослі деяких трав та дерев, як, наприклад, липи тощо. Потім козельці, що з них їдять стеблину, на смак солодковатого.